Atyán, köszönjük neked ezt a napot, és köszönjük, hogy mindenünkről gondot viselsz, de Uram, megengedsz veszteségeket is időnként, és imádkozunk azokért az emberekért, akik elveszítették a dolgaikat, elveszítették a hajlékukat, tönkrement a házuk, ki tudja, hogy mennyi pénzbe kerül, és nincsen rá esetleg forrásuk, kérjük, hogy segíts meg őket. Biztosításon keresztül is, de, de egyéb mindenféle módon csatornán keresztül, ahogy te... Meg tudsz minket segíteni, és hogyha jónak látod, indíts minket is arra, hogy segítsünk akár anyagilag is. És áld meg a hívőket is ebben a helyzetben Uram, aki közelében van ennek, hogy világítsanak, és meglegyen mindenük, amire szükségük van. Ámen. Elég uh, sűrű a programom mostanában, hétközben uh, dolgozom reggel estig, és. Uh, Próbáltam készülni a hétvégén erre a tanításra, de elég nehezen állt rá a, álltak rá a gondolataim, és tegnap este még nem tudtam, hogy mit fogok mondani területetek. Ez nem egy példa arra, hogy hogyan kell készülni egy ilyenre, de nekem ez az élethelyzetem, elég sokat dolgozom. Tegnap a háznál, a, ahova szeretnénk költözni Tatán, oda, ott tevékenykedtünk, és ö, aztán este mielőtt lefeküdtünk elég fáradtan, a napi munka után este megvilágosodott előttem, hogy mi lesz a fő irány, és reggel pedig összeállítottam. Bízom az Úrban, hogy valahogyan szól hozzánk mindannyiunkhoz ezen keresztül. A 20 Ez egy kedvenc Zsoltáram, ami nagyon sok erőt adott nekem nehéz körülmények között. 24. 24. Zsoltár. Az elmúlt évben, ahogyan a munkahelyi dolgok csúcsosodtak, meg egyéb kihívásaim, kihívások voltak az életben. És felolvasom először kezdjük azzal, és próbáljuk Isten igényére alapozni mindazt, amit, amiről gondolkodunk ma. Az Úré a föld, és ami betölti, a kerekség, és a rajta lakók mert ő vetette meg alapját a tengereken, ő rögzítette a folyókon. Kimehet föl az Úr hegyére, és kiállhat meg a szent helyén. Az ártatlan kezű, a tiszta szívű, aki nem sóvárok hiába valóság után, és nem esküszik hamisan. Áldást nyer az ilyen az Úrtól, igazságot a szabadító Istentől. Ilyen az a nemzedék, amely hozzá folyamodik akik Jákob istenének orcáját keresik. Emeljétek föl fejeteket, ti kapuk, fejeteket ti kapuk. Emelkedjetek föl, ti ősi ajtók, hogy bemehessen a dicső király. Ki az a dicső király? Az erős és hatalmas úr. Az úr, aki hatalmas a harcban. Emeljétek föl fejeteket, ti kapuk, emeljétek föl, ti ős, emelkedjetek föl, ti ősi ajtók, hogy bemehessen a dicső király. Ki az a dicső király? A seregek ura, ő a dicső király. Röviden imádkozom. Atyán, köszönjük neked a kijelentésedet, köszönjük, hogy megtalálod valahogy az utat mindig hozzánk, és kérjük, hogy a lelkedel segítsd ezt a, ezt a fejtegetését a te kijelentésednek. Ámen. Ezt a Zsoltárt Dávid írta, minden valószínűség szerint akkor, amikor a szövetség ládáját, az úrnak a ládáját visszahozták Jeruzsálembe. Visszahozatta ő Jeruzsálembe. A szövetségnek a ládája azért került el Izraeltől, mert még a királyok ideje előtt, még Saul ideje előtt, Sámuel idejében, hogyha jól emlékszem, Sámuel proféta idejében, harcot vesztette. Engedetlen volt a nép, bűnben volt a nép, Izrael népe, Istennek a népe, Isten emberei, és emiatt Isten megengedte, hogy egy csatát a filiszteusok ellen elveszítsenek, és a filiszteusok elvitték ezt a szövetségnek a ládáját. Különböző helyeken járt utána, bejárt egy kisebb utat, ahol először átok volt, emiatt a csapások sújtották azokat a helyeket, ahol volt a szövetség ládája, majd visszakerült Izraelhez, egy helyre, ott áldás volt azon a házon, és amikor Dávid király, királyá lett, Saul után, ugye, Dávid, ahogyan lelkesen az urat kereste, megvilágosodott neki, hogy a Szövetség ládájának náluk van a helye. Ennek a, ennek a ládának megvolt egyébként a pontos helye a Szentében, ami akkor még nem templom volt, hanem sátor és Dávidnak az volt a vágya, nyilván Istentől, amit kapott, hogy ez visszakerüljön. Visszakerüljön Istenhez, visszakerüljön a, az, a, annak a helyére. És ahogyan, biztos emlékeztek sokan, vagy ismeritek a történetét ennek, és nem fogunk ennek a részleteiben nagyon belemenni, de mégis néhány mondatot szeretnék felolvasni annak a körülményeiről, ahogyan hozták vissza ezt a, az Úrnak a ládáját. Jeruzsálembe. A Sámuelnek a második könyvének a hatodik fejezetéből olvasom. Dávid teljes erővel táncolt az úr színe előtt, és gyolcs éfódott kötött magára Dávid. Így vette el Dávid és Izrael egész háza az úrládáját örömrivalgással és kürdzengéssel. De Mikál Saul lánya éppen akkor tekintett ki az ablakon, amikor az úr láda, ez egyébként Dávid felesége, amikor az úr ládája Dávid városába ért, és látta, hogy Dávid király ugrálva táncol az úr színe előtt, ezért szívből megvetette őt. Az úr ládáját bevitték, és oda tették a helyére, annak a sátornak a közepén, amelyet Dávid vont fel. Tehát nagy örömmel hozták vissza ezt a ládát Jeruzsálembe, és Dávid majdnem, hogy önkívületben újongott és örült Isten előtt annak, hogy ez megtörtént Istennek a jelenlétében. Kezdjük el akkor az első verstől a tanulmányozását. Az Úré a Föld, és ami betölti. A földkerekség és a rajta lakók. A föld nem a politikusoké, nem az Obamáé, vagy a MSP, vagy a Fideszé, hanem a föld az úré. És ami nekem megnyugtató volt még inkább ennél, amikor ezt olvasgattam reggelenként, ahogy a zavaros munkahelyemre készültem, az az, hogy nem csak a Föld maga. Az egy jó dolog, hogy tudjuk, hogy a Föld az Úré, és nem sajátíthatja ki senki, akár mekkora részt vesz meg belőle, vagy akár milyen mélyre fúr olajért, az akkor is az Úré. És számon tartja azt, de nem csak a Föld, hanem az emberek mind. Nem csak mi, akik hiszünk ő benne, hanem mindenkivel ő rendelkezik. Nem tudom, hogy euh, hogyan tapasztaltátok már ezt meg, de biztos vagyok benne, hogy ti is sokan megtapasztaltátok, hogy sokszor a nem hívőknek a szívét is Isten úgy formálja, ahogy a nő akarja. Sokszor a mi javunkra teszi ezt, és nagyon megnyugtató volt a számra az, hogy, hogy Isten rendelkezik a Földdel is, de az, az emberekkel is, mindenkivel Miért van ez, hogy az ővé? A választ a második versben találjuk, mert ő vetette meg alapját a tengereken, ő rögzítette a folyókon. Tudjuk, hogy minden, ami létezik körülöttünk, az anyag, mi magunk, a testünk és a föld, ezt Isten teremtette. Ismerünk-e olyat, aki tud még ilyet csinálni? Nem ismerünk. Istenhez tartozik, ő hozta létre, és ő is tartja fent. Nem csak létrehozta egyszer, és megpörgette a földet, hanem az igében látjuk azt a kijelentést is, hogy ő tartja fent. A Kolosé 1.16-ban, Kolosé beliekhez írt levélnek az első fejezetének a 16. verse, azt mondja, mert benne teremtetett minden, Jézusról van itt szó, benne teremtetett minden a mennyben és a földön, a láthatók és a láthatatlanok, akár trónusok, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok. Minden általa és ránézve teremtetett. Ő előbb, ő előbb volt mindennél, és minden ő benne áll fönn. Vagy más szóval mindent ő tart kézben. Az uralma alatt. Nem mindent közvetlenül, és tudjuk azt, hogy engedte, hogy a, az ellenségünk uralkodjon bizonyos dolgokban, de mindennek megszabja a határát. Semmi nem történhet, amit ő ne engedélyezne. Egy néhány hete történt velem, velünk, feleségemmel egy nagyon érdekes eset. Jani említette, hogy tatára szeretnénk költözni. És szoktam mondani, amikor kérdezi valaki, hogy mikorra lesz meg a ház jó keresztény szokás szerint, hogy ha az úr engedi és élünk, akkor ekkor is, ekkor beköltözünk. És néha bele is gondolok ebbe, de van, hogy csak úgy mondom. És néhány héttel ezelőtt egy nagyon strapás heten volt, nagyon sokáig voltam bent a gyárban minden este, és némi, némi, munkát, némi munkát folytatott a családból valaki a háznál, a tatai háznál, péntek este, én nem tudtam ott lenni, és ahogyan lángal ezt a bitumenes szigetelő lemezt melegítette, nem tudom, ismeritek-e, aki építkezett, vagy szokott így, Bücskölni dolgokat házzal kapcsolatosan. Van ez a bitumenes szigetelő, amit lángal lehet a helyére rakni, illetve összemelegíteni a darabokat, ilyen disznópárzsá előszerűséggel. És ez történt péntek este, és ez a kedves család, aki, aki csinálta ezt, és nagyon sokat köszönhetünk neki, ő elment aznap este haza, és másnap én készültem a háznál egy-két dolgot csinálni szombaton, és mentem is Tatára, de előtte kihasználtam a, a kora reggelt, és a Tatai tavon kimentem, elvesztem egyet, amit nagyon szeretek csinálni. Nagyon jó körülmények, gyönyörű tükörvíz, kezd meleg lenni, csiripelnek a madarak, kint vagyok a természetben, és azt csinálom, amit szeretek. És teljes nyugalommal tettem ezt, aztán beraktam az evezős hajót a csónakházba, bezártam, és elég kényelmes tempóba mentem a házhoz, vettem valami innivalót menet közben. És ahogyan odaértem, olyan furcsa körülményeket találtam, olyan füst szag volt. És már kívül is, de aztán kinyitottam az ajtót, bementem, és az egész házat belül füst árasztotta el. Azért át lehetett látni, de, de nagyon erős füst volt bent. Nem csak szak, hanem, hanem tényleg tömény füst. És először a kazánhoz rohantam, mert az, az volt a legutolsó dolog, amit beépítettek, hogy talán onnan jön, nem jön onnan. Aztán visszajöttem, és látom, hogy a villanyszekrény eléggé el van barnulva, és kezd olvadozni a doboznak az alja. És, és füstöl. És nézem, hogy nem akarok nagyon belemenni a részleteibe, de nézem, hogy hogy villamos tűzről lenne szó, akkor, mm. akkor valaminek le kellett volna vágni, kellett volna csapni az automatának, hogy valaminek kellett volna történni, ami megakadályozza. Nem ez volt, de mindenesetre gyorsan kinyomtam az automatákat mindenhol, és nézem, és még mindig-mindig jön a füst. És kiderült, hogy a, az előző napi melegítés során, begyulladt az az építőanyag, amiből a ház van, ami nehezen gyulladt be, nehezen éghető, de valahogy begyulladt. Ez egy ilyen fa rostoknak, fa forgácsnak és cementnek a keveréke, és ez egy lassú égéssel, de elég nagy hővel éget, és a füst ment be a villanyszekrény felé. Úgyhogy, amint ezt felismertem, nagyon nagy örömmel elkezdtem oltani a tüzet, ami nem ilyen lángoló tüzet képzeljetek el, de ezek a fabeton elemek, amiből a ház van, ezek égtek lassan, de elég nagy, nagy hővel és nagy füsttel égtek. Úgyhogy hát megvilágosodott előttem az a tény, hogy ha, ha nem, azon a hétvégén valami miatt nem tudok oda menni, akkor a ház lehiget volna teljesen. És... Ez meg is történhetett volna, és Istennek sok módja van rá, hogy gondoskodjon rólunk, biztosan megtette volna másképp is, de nagy kegyelem, hogy ez nem történt meg. És nagyon örültem, mert akkor is egyébként nagy örömmel oltottam, ami oldható volt, meg kapartam ki ezt a, a szenet, ami ott maradt utána. Elég sokáig kellett vele bajlódni, de nagyon örültem, hogy nem égett le az egész. Nagy baj lett volna. De a lényeg az, és azért hoztam ezt példának, hogy... Isten uralkodik, akkor is, amikor mi alszunk, vagy lehet, hogy fizikailag nem alszunk, de nem észlelünk dolgokat, amikor én evezek, és közben majdnem leég a házunk, akkor is Isten figyel, Isten uralkodik, Isten a kezében tartja a dolgokat, és nem enged meg olyan dolgot, amit, amit nem akar. Hogyha megenged valami kárt az életünkben, ahogyan megtette, nyilván többeteknek az életében is, az én életemben is, akkor azzal az valamilyen célja van. És valahogyan azon keresztül meg tud minket áldani. És hát nagy örömömre volt, hogy, hogy Isten figyelte ebben az esetben is, és a kezében tartotta a dolgokat. Úgyhogy az úria a föld, és minden, ami betölti, a föld kerekség és a rajta lakók. Ő vetette meg az alapjait a tengereken, ő rögzítette a folyókon. Ő tudja, hogy mi milyen anyagból van, ő tudja, hogy mi mennyire ég, mikor kell odaérkezni, hogy ne égjön le, le egy ház, de nagyobb dolgokat is Isten a kezében tart. A harmadik verstől folytassuk. Ki mehet föl az úr hegyére, és kiállhat meg szent helyén? És utána válaszol erre a kérdésre. Az ártatlan kezű a tiszta szívű, aki nem sóvárok hiába valóság után, és nem esküszik hamisan. Ezek mehetnek föl. Ezek mehetnek Istenhez, ezek az emberek. Úgyhogy tulajdonképpen be is csukatjuk a Bibliát, és elmehetünk haza. Tudjuk, hogy van egy ilyen Istenünk, de tudjuk azt, hogy mi nem vagyunk olyanok, mint amit felolvastam. Vagy olyanok vagyunk-e? De szeretnék adni egy kis lehetőséget, hogyha valakinek van esetleg egy elég erős ellenérve, az ellen, hogy hazamenjünk, becsukjuk és hazamenjünk, akkor szeretném azt hallani. Neked van? De hogy, hogy mi az, hogy kegyenem? nem mehetünk. Na de ott vannak a bűnök. Hát avval kegyelmes Jézusban. Jézusban? De... Uh -huh. Mert hogy a bűnök. Hogy Na de hogy a, és a bűn kérdés az hogy oldódik, mert de... a bűnök választanak el, nem? Jézusban oldódik. Tehát úgy érted, hogy a Jézusnak az áldozata? Igen. Isten kegyelmes. Okay. Na ezt az egyet elfogadom. <laughs> ezt az egyet. Ha valaki azt mondta volna, hogy de én tegnap is. Nem gondoltam hiába valóságra, nem sovárogtam hiába valóság után, az nem lett volna elég erősért. Mert lehet, hogy tegnap előtt igen. <gül> Oké, okay, akkor folytassuk, jó? A, az Efézusi Levélnek a második fejezetében valóban olvashatunk erről a kegyelemről, és szeretnék néhány verset, ige verset felolvasni innen. Második fejezet, negyedik verstől. De Isten gazdag lévén irgalomban, az ő nagy szeretetéért, amelyel minket szeretett, minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett a Krisztussal együtt. Kegyelemből van, üdvösségetek, és vele együtt feltámasztott, és a mennyeiek világába ültetett Krisztus Jézusért, hogy megmutassa az eljövendő korszakban kegyelmének mérhetetlen gazdagságát irántunk való jóságából a Krisztus Jézusban. Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett. Tehát emiatt, Jézusnak a munkája miatt, Jézusnak a, a kereszt és feltámadása miatt valóban azt mondhatjuk, hogy mehetünk az hegyére, Mehetünk az Úrhoz mi is. És azt mondhatjuk magunkról, ő miatta, hogy ő benne, Jézusban, ártatlan kezűek, tiszta szívűek vagyunk, és nem sóvárgunk hiába valóság után, és nem esküszünk hamisan. És ha mégis úgy tesszük néha, akkor is Jézusnak a kegyelme és bűnbocsánata az elegendő erre. Reggel, ma reggel, ahogyan készültem a tanulá, vagy erre a tanításra, a, van egy ilyen gyerekfigyelő, mi baby nevezzük, de ez a hangszóró, egyik szobában egy mikrofon, másikban egy hangszóró, és tudjuk hallani, hogy mit csinál a gyerek a másik szobában, egy kicsit messze esik, hang, hanggal, hangban jól elszigetelt, és ahogyan készültem, hallottam, hogy Lídia kislányunk felébredt, és mivel most már rájött, és ismeri ezt a rendszer, tudja, hogyha ő ott belebeszél a másik helyen hallani, ezért a következőket mondta. Anya, gyere ide most! <gül> Bemondta a mikrofonba, és várta a hatást. És uh, anya is hallotta, és oda ment akkor. És uh, nekünk is emiatt, a kegyelem miatt van lehetőségünk arra, hogy azt mondjuk, hogy atyánk, Apa, mennyei, apa, gyere ide most, segíts nekem. Ezt intézte el Jézus a számunkra. Az ötödik verstől folytatom. Áldást nyer az ilyen az Úrtól, igazságot a szabadító Istentől. Ilyen az a nemzedék, amely hozzá folyamodik, akik Jákob istenének orcáját keresik. Hogyha őt keressük, és hiszünk ő benne, hiszünk Jézusban, hogy elvégezte ezt a munkát, értünk, akkor áldást kapunk őtőle. És tudjuk azt a zsidókhoz írt levélből is, amit nem régen tanulmányoztatok, hogy Jézus, értünk, esedezik, és Isten mindig kész arra, hogy segítsen nekünk. Azt mondja, hogy üdvözíteni tudja örökre azokat, akik általa járulnak Istenhez, hiszen ő mindenkor él, hogy esedezzék, értük. Jézusra vonatkozik ez. Jézus azért él most, hogy esedezzen, érted, meg érted, akik hiszünk ő benne. Értünk könyörög, és az atya meg kész segítséget nyújtani nekünk bármikor, és megáldani minket. Hetedik verstől folytatom. <kül> Emeljétek föl fejeteket, ti kapuk, emelkedjetek föl, ti ősi ajtók, hogy bemehessen a dicső király. Nyilván ezek a kapuk Jeruzsálemnek a kapuit, ajtóit vonatkoztak eredetileg, de azt gondolom, hogy átvitt értelemben a mai napon vonatkozhatnak ránk, és a mi lelkünknek az ajtajára, a mi életünknek az ajtajára, kapujára, hogy megemelkedjenek azok, megemeljük azokat, kinyissuk, kitárjuk azokat, hogy bejöjjön ez a dicső király, és tegye, amit ő Szeretne tenni. Ki az, nyolcadik versről folytatom, ki az a dicső király? Az erős és hatalmas úr. Az úr, aki hatalmas a harcban. Minden időknek egyik legnagyobb királya az a király, aki ezt a Zsoltárt írta. Dávid király. Izraelnek a Dávid nevű királya akit még a nem hívők is tudnak, ismernek, tudnak róla, és nem tudom pontosan megmondani, de szerintem a, valószínűleg a legismertebb király a világ De ez az erős király, ez a hatalmas úr, aki hatalmas a harcban, az nem a Dávid király. Hanem a Dávid király írt így erről a királyról, akiről Dávid is jól tudta, hogy ő az ő királyságát, meg mindent, ami, amivel ő rendelkezett, az csak is az úrtól kapta. Nem feltétlenül azért kapta, mert elismerte őt, de ö, Isten kiválasztotta őt, az ő szíve szerint való embert, hogy királyát tegye, és látjuk azt, hogy általában Dávid elismerte is őt, mint hatalmas úrat. És ez egy Csodálatos dolog mindig, amikor egy, egy magas rangú vagy nagy ö, pozícióban lévő, akár politikus vagy vezető, látjuk, hogy, hogy Isten előtt letérdel, és tudja azt, hogy bármi, amit ő kapott, az, az, az csak is Istentől van. Mindig egy gyönyör van ebben, van, van néhány ilyen vezető. Azt mondja, hogy hatalmas a harcban. Milyen harcban? Tudjuk azt a Bibliának más részeiből, illetve az élettapasztalatunkból, hogy az életben egy harc folyik. Nem csak fizikai értelemben, sőt nem csak lelki értelemben, ahogy a, a, esetleg a munkahelyeden, vagy az iskolában, vagy a szomszédoddal folyik egy harc, hanem egy szellemi értelemben is, egy harc folyik. Egy harc folyik értünk, egy harc folyik a gondolatainkért, a, a hitünkért, az életünkért. És az Úr mindenféle harcban hatalmas, de ebben a harcban is hatalmas. Az Efézusi Levél 6. fejezetének 12. verse azt mondja, hogy Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen amelyek a mennyei magasságban vannak. És itt aztán arra bíztat minket, hogy vegyük fel a lelkifejvezetünket, és magunknak is fel kell venni ezt a harcot, de jó azt tudnunk, hogy Isten az, aki értünk harcol folyamatosan. A más helyein a Bibliának látjuk azt, hogy e, például amikor Jézus e, a mennybe ment, mondta a tanítványainak, hogy higgyétek el, Jobb nektek, hogy elmegyek. Jobb. Mert ha. Jó, folytatom inkább, ahogy mondtam. Mert akkor küldök nektek másik pártfogót, másik segítőt, aki emlékeztet majd benneteket arra, amiket mondtam. És így Jézus mindenkinél ott lehet. Ott lehet nálad, Patabányán, ott lehet valakinél Görögországban. Ott lehet nálam Budapesten vagy nálatok. Akárhol ott lehet egyszerre. Hogyha képzelitek el, ha itt volna a testben Jézus. melyik gyülekezetbe ment volna ma ma reggel, ma délelőtt? Hova ment volna? Egy nagy gyülekezet, egy gazdag gyülekezet kiállított volna egy nagy limuzint neki, nagy fekete limuzint gyere Jézus szájbe. nálunk van a legjobb buli, legjobb istentisztelet, hangosítás sportcsánok minden Másik helyen csak egy pogácsát tudtak volna föld elejtenni az asztalra. Megtudta volna a római pápa, hogy Magyarországon van. Azonnal helikopterbe ült volna. És meg akarta volna győzni, hogy feltétlenül ott kell lennie, hiszen ők a, az az egyház, ahol kell lennie. De mindenképpen lehet, hogy kitört volna a harmadik világháború is. Hogy kitörne. De nem akarok túl messze menni, de Micsoda hatalmas dolog, hogy bárhol ott lehet, és harcolhat értünk. Nekem a, a munkahelyemen az elmúlt időszakban, mióta visszaléptem a, a igazgatói státuszból, eléggé harcos volt az, a, ez az időszak, és sok támadás ért. Igaz, hogy azelőtt előtt is, de, de, de most is, és többször meg kellett védenem magamat, és nehéz volt, mert nem szeretek úgy nagyon harcolni, meg, meg védekezni, de meg kellett tennem, hogy olyan embereket kellett fölhívjak telefonon, vagy olyan irodába kellett bemennem bizonyos szándékkal, amit nem kívántam. De azt tapasztaltam, hogy már előttem valaki bement, és megvédett engem. Már előkészítette azokat a, a dolgokat, amiket nekem mondtak, ahogyan gondolkodott az, akivel beszéltem, és igazából Isten védett meg. És az a bölcsesség, ha volt ilyen, ami, ami bennem volt ezekben a tárgyalásokban, az is tőle jött. De azt tapasztaltam, hogy ő már rég ott járt, és előkészítette a terepet. Hát harcol értünk, harcol a gondolatainkért, de nem csak értem, hanem mindannyiatokért, mindannyiunkért, akik az ő orcáját keressük, és az ő nevét hívjuk segítségül. Folytassuk a 9-es verstől. Emeljétek föl fejeteket ti kapuk, emeljétek föl ti ősi ajtók, hogy bemehessen a dicső király. Folytatódik. Még egyszer visszatér ez a gondolat. Egyébként történészek azt állítják, hogy ezt a ezt a Zsoltárt úgy énekelték, hogy voltak bizonyos részei, amit egy-egy énekes énekelt, és aztán válaszolt az egész nép. Egy-egy énekes, mint egy kérdést, válaszolt az egész nép. És tényleg nagy élmény lehetett, amikor újongva tették ezt. Dávid is, meg nyilván nem, ő, nem, ő, nem csak ő maga, hanem sokan örülhettek, és táncolhattak, ahogyan, ahogyan ez megtörtént. 10. vers. Ki az a dicső király? A seregek ura. Ő a dicső király. Ahogy a végéhez közeledünk ennek a, ennek a mai tanításnak, szeretnék még egyszer visszalépni a második Sámuel, Sámuelnek a második könyvéhez a hatos fejezethez, és felhívni a figyelmet ott valamire. Azt mondja, hogy amikor bevitték az Úrnak a ládáját, olvasom, az Úr ládáját bevitték, és oda tették a helyére. Ez egy nagyon érdekes szó, azt jelenti, hogy a helyére. Tudom, hogy kicsit hülyének tűnik, de föl akarom hívni erre a figyelmet. Az úrládáját bevitték, és oda tették a helyére, annak a sátornak a közepén, amelyet Dávid vont fel. Ennek a ládának megvolt a helye. De a láda nem volt ott. Nem tudom pontosan hány, de nagyon hosszú éveken át. A bűn miatt elkerült arról a helyről. Emiatt sok rossz következmény volt, sokan meghaltak, Sokaknak az életem megkeseredett. Csak a láda szállítása közben többen meghaltak. Izraeliek is, Másról olvasjuk, hogy valami 70 ember halt meg. És amikor valaki Istenre figyelt, itt Dávid király, bocsánat, aki meghallotta Isten szavát, és rendelkezett afelő, hogy ez a láda visszajöjön akkor a láda visszakerült a helyére. Nem valami különös esemény történt, nem valami, valami furcsa ötlet nyomán került az a láda oda, hanem a ládának ott volt a helye. Isten azt úgy készítette azt a ládát Mózessel, amikor a kőtáblákkal lejött a, a hegyről 40 nap után. Pontosan megmondta, hogy milyen kell, hogy legyen ez a láda, de pontosan megvolt a ládának a helye is. Ennek ott volt a helye, ott kellett lennie és egyszerűen ebben a pillanatban visszakerült valahova, ahonnan már nagyon hiányzott az egész népnek. És ennek az eredménye hatalmas áldás volt. Miért fejtegetem ezt? Azért, mert ez a láda hasonló ahhoz, ahogyan mi viszonyulunk Istenhez, a mi életünk. Az embert Isten arra teremtette, hogy kapcsolatban legyen vele. Hogy ő vele éljen, ő ráhallgasson. De az ember felrúgta ezt a dolgot, és a bűn miatt, az eredendő bűn miatt, minden ember eltávolodott Istentől. És így jövünk erre a világra, így születünk, hogy, hogy Istentől el vagyunk választva. És ahogyan beszéltük is eddig, Jézusban, Jézus halála és feltámadása miatt Viszont Istenhez mehetünk. Fölajánlja nekünk Isten Jézusban, hogy vigyétek haza a ládát. Legyen a láda Jeruzsálemben. Legyen a láda a szentélynek a közepén. Legyen a láda a te életednek a közepén. Istennek a legfontosabb üzenete, a, leg, a, a kincsei legyenek azok nálad középen. És amikor valaki megnyílik, és az életének, a lelkének az ajtaját kinyitja, és a kapu fölhúzza magassa, és befogadja ezt a ládát, hogy jöjjön be, akkor nem történik semmi különös dolog Isten szemében, vagy az eredeti tervhez viszonyítva, hanem az eredeti terv helyreáll. Nem ez a furcsa dolog. Hogy mi hiszünk Jézusban, és hogy megnyitjuk az életünket előtte, hanem az a furcsa dolog, hogy a legtöbb ember, akit ő teremtett, az nem teszi ezt meg. És tudjuk, hogy ez nem valami nagy cselekedett tőlünk, hiszen ezt ő intézte, hogy így lehet. Hogy te meg én most hihetünk Jézusban. Tudjuk, hogy csak az ő kegyelme miatt van, hogy mi egyáltalán őt megláttuk. Csak az ő lelke által lehetséges ez. De amikor Jézust valaki behívja az életébe, és valaki megtér, akkor az a világ legrendesebb, legnormálisabb dolga. Hiszen Isten úgy teremtette, hogy így legyen. Nem egy furcsa dolog történik. És amikor egy keresztény küzdködik a bűnnel, vagy valami nehéz helyzettel, valami tragédia történik az életében, és megkeményíti a szívét, Esetleg évekre, vagy hónapokra. És ezek után hazaviszi a ládát, kinyitja az ajtókat, a kapukat, és azt mondja, hogy gyere Isten, mégis legyen úgy, ahogy te akarod. Akkor az nem egy furcsa dolog. Csak egyszerűen a helyére kerül a láda. A helyére kerül Isten, a Teremtő, aki a kezében tart mindent, és rendelkezik az összes emberrel, és Úr, minden fölött, nem csak a hívők fölött, nem csak a hívő embernek a Földje fölött, hanem minden fölött. És hogyha valaki ezt esetleg nem látná most, az meg fogja látni egy napon. Mert egy napon Teljesen világosan ez ki fog rajzolódni. Noha most ezt nekünk hitáltal kell elfogadni, sok esetben. Nem mindig látjuk az ő csodáit, az ő tetteit. De tudjuk azt, hogy közeledik az a nap, bár nem tudjuk, hogy mikor, de az bizonyos, hogy mindenki meg fogja látni, hogy ő az Úr. És minden nép, minden ember le fog borulni előtte. Úgyhogy miért tegyük ezt ma, ha már tehetjük? Ezért kértem, hogyha lehet ma, akkor az úrvacsora legyen a végén, hogy talán most jobban felkészülve tudjuk magunkhoz venni azokat a jegyeket, az énivalót, meg az ennivalót, a fő dolgokat, ami nekünk kell az élethez, Jézustól, úgyhogy fogadjuk, hívjuk őt be, teljességgel. Lehet, hogy valakinél teljességgel bent volt, ahogyan elkezdtük ezt olvasni, lehet, hogy nem. Te tudod megmondani csak. Lehet, hogy van olyan, aki először fog hozzá szólni, és kérni, hogy jöjjön be. De hívjuk be. És had álljon a helyére minden. Szoktor, sokszor szoktuk mondani, hogy helyre állítunk vagy helyre tesszük a dolgokat. Tegyük helyre a dolgokat. Tegyük helyre a, Tegyük helyre a ládát. Megyük a helyére Jézust. És, és akkor áldást nyer az ilyen az Úrtól. Mert tudsz esetleg finom zenével segíteni minket ebben? És én az úr, jó? Oké, jó, jó. És te minket Rendben. minket. Rendben, oké.